this morning, nekem. but I think if you can't dress up on Sunday morning, when can you dress up? De a nem tud az ember hát mikor right? So that was great, it was great to hear the songs, kids, jó siesto, bodo caraccio. Today we're going to look at the second chapter of the Book of Matthew. Most Matthew a második részét fogjuk megismételni. Now, probably according to like the church calendar, this passage should be taught maybe in the middle of January. És talán az egyházi naptár szerint ezt az ige szakasztt mondjuk január közepén szokás tanítani. Cuz it has something to do with the wise men, Epiphany. Azért mert ez a víz keresztel kapcsolatos meg a napkeleti bölcsökkel. But um, but we've just started the the book of Matthew and we We teach, teach through the Bible chapter by chapter. De most kezdük el Máté evangéliumát tanítani, és mi a Bibliát versről versre, fejezetről fejezetre And this, tanítjuk. This definitely fits into the Christmas story. És szerintem ez nagyszerűen illeszkedik a karácsonyi történetbe. És azt gondolom, hogy van néhány dolog, amit ma megtanulhatunk. And what I'm going to have Melinda do is just read the entire chapter. És azzal kezdjük, hogy elolvassuk az egész fejezetet. Először a technikád. Eddig senki nem vette észre, hogy igazán unplugged verzióban nyomtuk. Akkor kezdjük az egészet előről. You probably couldn't hear the great guitar things I was playing. Szerintem um, nem is hallottátok adtok a guitar szavokat sem, meg semmit. We, here at uh, Calvary Chapel Totemania, we pride ourselves as being the the role model for mi a uh, Tatabányai Golgotában uh, azzal a célral jövünk össze, hogy a, a, a kiválóságnak a példaképei legyünk. I'm just, I'm just De ezt csak viccben mondom. But, uh, but De azt remélem, hogy a szíveink tele vannak szeretettel. And uh, is, Tehát azzal kezdjük, hogy elolvassuk a Máté Evangéliumának az egész második fejezetét. And we're going to hear the story about the wise men és akkor ezzel meghallgatjuk a napkeleti bőlcsek történetét and also how Jesus with his uh, mother Mary and stepdad, stepdad Joseph had to flee to Egypt and they came back hallunk majd hogy Jézus édesanyjával Máriával és nevelőapjával Józseffel el kellett hogy meneküljön Egyiptomba, és aztán pedig visszatértek and then I'm going to, uh, And I'm going to just make five observations. És aztán én öt megfigyelést fogok tenni ezzel kapcsolatban. Five. Ötöt. És remélhetőleg ez nem fog túl sokáig tartani Mert már érzem az ebéd illatát, And I know the kids are here. és a gyerekek is, a nagyobb gyerekek is bent vannak. Sokan nem, nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy Isten tiszteletet végigüljenek. But, uh, but listen, okay? De figyeljetek ide, Because you guys can learn something today too. Azért, mert a gyerekek is tanulhatnak ebből a tanításból. So Melinda, go ahead and read this second chapter Matthew. Mikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Herodes király idejében, Íme csak érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Mikor Herod, ezt Herodes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Herodes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és éme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Mikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mérhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme az úrangyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt, Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halára fogja keresztetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az úr mondott a próféta által. Egyiptomból hívtam el fiamat. Mikor Herodes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás profétált. hallatszott rámában, nagy sírás és hallgatás, ráhelsiratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Mikor Herodes meghalt, íme az úrangyala megjelent Józsefnek álmában, Egyiptomban, és ezt mondta. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Judában Akleráosz uralkodik atja, Herodes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, melyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, Názáretének fogják őt nevezni. Azt right. right? gondolom, hogy ismerősen hangzik ez a történet. Probably, probably read it Valószínű, hogy olvastad már ed eddig is ezt. But let me just... Okay? hadd hozzak elétek öt megfigyelést. First one's quite az első az elég egyértelmű. A king has been born. Egy király született. And uh, we, we were reminded of that as Esther read that verse uh, earlier in the worship service. És uh, az a vers is uh, emlékezhetett minket amit Esther olvasott el korábban az Isten elején. This is not a normal baby. Ez nem egy uh, szokásos kisbaba. This is, this is not This is this is something new. Ez valami új. Jesus is God. Jézus Isten. He to earth. Ő eljött a földre. Wrapped in the most frail human body, a baby. A, a leg törékenyebb emberi testet öltötte magára egy, egy kisbabáját. But when we come to the when we come to the major Christmas time, we can't forget that he's a king. Deh amikor eljövünk a jászolhoz, karácsonyi idején, akkor arról sem szabad megfeleltkeznünk, hogy ő egy király. And he tells Pilate My, my kingdom is not of this world és elmondja pilátusnak, hogy az én királyságom nem eföldről való. But for this reason I was born to give testimony to the truth. de ezért születtem meg, hogy a az igazságról tegyek bizonyságot. What's the truth? Mi az igazság? The truth is that We're not as good as we think we are. Az Az igazság, hogy nem vagyunk annyira jók, mint amennyire gondoljuk, hogy azok vagyunk. És Isten nem annyira haragos, mint ahogy gondoljuk, hogy ő haragszik. És Ő pedig hajlandó arra, hogy megbocsásson azoknak, akik benne bíznak. Ez a jó hír. That's the truth. Ez az igazság. The Father loves you hogy az atya szeret téged his only son, és ő az egyszülött fiát küldte great cost, nagy áron to hogy megváltson téged he want to live, he want to spend mert nem akarja az örökkévalóságot nélkülöd eltölteni this is, this is ez az evangélium And if you're not by that, és hogyha ez nem egy téged bámulatban akkor talán nem is érted Because Azért mert kik vagyunk mi, hogy Isten törődjön velünk? Mi az ő teremtményei vagyunk. Néha azt gondoljuk, hogy Isten csak egy, -egy kicsit hatalmasabb nálunk. Csak egy, egy picit jobb nálunk. Csak egy, -egy kicsit okosabb nálunk. De az a különbség, ami közted és egy hangya között fennáll, a sokkal kisebb különbség, mint ami egy ember és Isten között létezik. Kik vagyunk mi? We're not that smart. Nem vagyunk annyira okosak. Nem tudunk túl sok mindent. Nem vagyunk annyira jók. sem. Azt mondja az ige, hogy a mi szívünk tele van bolondsággal. De mi Isten teremtményei vagyunk. Ő szeret minket. És ő elküldte az egyszülött fiát. Hogy ö, elbánjon a, a mi legnagyobb problémánkkal, gondoskodjon róla. Right a és most ő nem egy kisbaba. Cross, és nem is a kereszten függ, és ott szenved. A Hanem a mennyben ül egy trónon. A king has been born. Egy király született. A king egy olyan király, aki uralkodni fog a népén. His És ő, ő pásztorolni fogja az ő népét. Second thing. Második dolog. Is the God so loves the world. Hogy Isten annyira szerette a világot. Said it. Why, why does God send his son? Ezt már mondtam, ugye? Miért küldte el az ő fiát? Why is Jesus born? Miért született meg Jézus? Because he loves the world. Azért, mert Isten szereti a világot. És néha azt gondoljuk, hogy Isten csak a jó embereket szereti. De hadd hozzam elétek ezt a megfigyelést ö, ma délelőtt. A csillag az a, a napkeleti bölcseket nem ö, ö, egyenesen Betlehembe vezette. Have, Lehetett volna, hogy right? így történik, ugye? Megtörténetett volna így is. De nem. Jeruzsálembe küldte őket először. I asked Benjamin last night, megkérdeztem a fiamat Benyámint hogy szerinted miért oda vezette őket ez a csillag először? Did the star get And ez a Nem tudta a csillag, hogy a, a király Betlehemben született meg. And my little six year old az én kis hat évesem, much, uh, you know, time, you know, elég kevés gondolkodási időt adtam neki, és ugyanarra a következtetésre jutott mint én hosszabb idő alatt. He said, azt mondta, because God wanted azt mondta, hogy szerintem azért, mert Isten azt akarta, hogy Jeruzsálem tudja, hogy egy király megszületett. Kivel beszéltek a bölcsek Jeruzsálemben? Herod the Great. A nagy Herodes királlyal. Herod Herodes királyjal. He uh, úgy uh, ismert ő, hogy egy uh, kicsit őrült volt. Teljesen... Telve volt önmagával. And anybody that was a threat to him. És bárkit megöletett, aki számára fenyegetést jelentett. A saját családját is beleértve. I Herodesról nem tudunk túl sok jó dolgot elmondani. A nem egy jó szereplő. In the Bible, he is a villain. A, a Biblia történetében ő a gonoszt testesíti meg. Mint egy filmben egy <hállítás> ö, ilyen figura, aki ezt csinálja. But did you know, De tudtad e so <hállítás> Tudtad-e azt, hogy Isten annyira szerette Heródest? He didn't, he didn't Heródest nem hagyta ki a történetből. He wanted Herod to know that a king has been born. Isten hogy Heródes is tudja, hogy megszületett egy király. God loves the world. Isten szereti a világot. Nem számít, hogy mit tettél vagy milyen volt az életed eddig, Isten szeret téged. And God is faithful to give a testimony to everyone. És Isten hűséges abban, hogy mindenkinek bizonyságot tegyen erről. Pricked, hogy az emberek szívét megérintse. És az emberek szíve felé forduljon. Didn't with Herod. Sajnos Herodes esetében nem ez volt a helyzet. Right? Herodes should have said, Herodesnek azt kellett volna mondania. a Bethlehem. Bethlehem. It's, it's only seven and a half kilometers from here. Hét és fél kilométerre van innen. Van egy néhány fontos megbeszélésem, de mindent lemondom. I'll take you. Én elviszlek titeket Betlehembe. I can't believe the, the messiah is... El se hiszem, hogy megszületett a Messias. Így kellett volna, hogy történjen. But it didn't. De nem így történt. Herod was so uh, threatened by this new king that he, he actually murdered other children. Heródest annyira fenyegette ennek az új királynak a születése, hogy emiatt több gyermeket is megöletett. De Heródest nem az egyedüli szereplőben a történetben, aki elutasítja a királyt. ez a harmadik pont, amiről szeretnék beszélni. És ez egy olyan dolog, amit a mai kultúrában is látunk. Most people just don't care hogy a legtöbb ember teljesen nem érdekli ez az egész. Right. Christmas has become about it's become just a, a time of the year when we go crazy with gifts and cookies right. and A karácsony egy olyan időszakává vált az évben, amikor mindenki őrült módon vásárol és sütés és rohangál. I mean, how many times has the word Christmas and misery have you heard it? You know, in the same sentence this year. Azt, But miseria, miseria. I heard one That's the one I hear the most. Karácsony, miseria. Karácsony, miseria. Well, it shouldn't be that way. Hát nem, nem kéne in our world, most people just don't care about the baby born in Bethlehem. The baby born in Bethlehem. And here in this passage that we. És ebben az az amit elolvastunk. We, we read about the theologians and the leaders of the people. Ö, olvashatunk a nép főpapjairól és írástudóiról is. Who knew that the Messiah was to be born in Bethlehem? Akik tudták, hogy a messiásnak betlehemben kell megszületnie. Oh, right in, in Mondják, hogy Ja, hát persze, itt van, pontosan ebben it's a próféciában Bethlehem. It's igen. Far from here. Nincs messze innen. I mean, how long does it take to walk Mennyi ideig tart, 7 kilométert legyalogolni? It, you know, it's not like they said, oh, um, I know you're in Jerusalem, but actually he's going to be born in, I don't know. Rio de Janeiro. <gül> nem úgy szólt a profécia, hogy oké, okay, mi Jeruzsálemben vagyunk, de mondjuk Rio de Janeiro-ban fog megszületni a mesélyes. That Az úgy nagyon arra van. Sokszor nem csét, menjetek we'll tovább, de mi itt maradunk. About <gül> nem, itt 7 kilométerről van seven. szó. 7. Okay, Not far. Ez nincs messze. Did they follow the wise men? Ők követték a bölcseket? Did they say, hey, we'll go with you? Azt mondták nekik, hogy na, velünk megyünk mi, veletek megyünk mi is. Adjatok nekünk egy órát, összegyűjtjük az összes családtagunkat, barátunkat, és mi is szeretnénk menni, és dicsérni ezt a királyt. No, they didn't. Nem, nem ezt mondták. They just said Bethlehem. Csak azt mondták, igen, Betlehem. Arra van. Good luck. Sok szerencsét. És visszatértek a nyüzsgő fővárosi életükbe. Az ő elfoglaltságaikba. Az ő öntelt életeikbe. Szükséges, hogy dolgokat elvégezzünk. Nem tudunk most oda elmenni. A negyedik dolog, amire szeretném a figyelmeteket feljelni, Herod az Herodes reakciójával kapcsolatos. Amikor a bölcsek nem jöttek vissza, akkor ő egy tervet állított fel, to kill all the baby boys, hogy az, az összes kettő éves és az alatti kisfiút megöletett. And this is a big big threat to the gospel. Ez egy nagyon nagy fenyegetést jelentett az evangélium számára. But what if he's successful? Mert mi van ha kicsit sikerül ez a terve? You know, I don't even know how to answer that question. But what if he's successful? Én nem olvasd erre, erre a kérdésre, de tegyük fel, sikerül neki ez a terv. You know, what then? What, what akkor, happens, akkor with, mi van? What happens with God's rescue plan for akkor, us? akkor mi történik Isten szabadító tervével? God's plans will not be thwarted. De nem Isten szabadító terve az, az, az nem fog akadályba ütközni. And, and there has been threats against God's rescue plan from the very beginning. És az idő kezdete óta érték támadások Istennek a megváltó tervét. A very serious threat. És itt most ez, egy nagyon komoly fenyegetettséget látunk. We're small city. bele, hogy Betlehem ez egy kisváros Maybe volt. You could even say, village. Talán még falunak is nevezhetjük. The hogy of baby boys under the age of two, not, there's not very many. Valószínű, hogy nem volt túl sok két éves alatti kisfiú. It's like as like szó, hogy Mária és József vallód, hogy el tudták yeah. volna rejteni az ő kisfiúkat. Everybody would have known. Yeah, there's Mindenki tudott arról, hogy melyik családban van kisfiú, és mutatták volna, hogy itt, itt és itt lakik, mondjuk négy kisfiús család. De Isten elküldött egy angyalt, to Joseph, hogy figyelmeztesse Józsefet, to instruct him to go to Egypt. és arra utasította őt, hogy menjen Egyiptomba. És amikor Herodes végre meghalt, vision, akkor József még egy víziót kapott. Azt mondta neki az angyal, hogy visszajöhetsz. Plan, Istennek terve van. És ez nem fog akadályba ütközni. Isten megvalósítja az ő tervét. Ő meg fogja ezt tenni. És ő nagyon sokakat meg fog váltani. Sokakat közülünk is. Will rescue all who place their faith in Jesus. Meg fog menteni mindenkit, akik a bizalmukat Jézusba helyezik. And the fifth thing, És az ötödik dolog, okay. the fifth thing say, amit szeretnék mondani, it's quite obvious, ez is elég egyértelmű, is wise men az, hogy a, a, a bölcsek dicsérték az Urat. Látjuk azt, hogy Herodes gyűlölte Jézust. Láttuk, hogy a legtöbb Jeruzsálemben élő embert, egyszerűen nem is érdekelt ez az egész. De van a történetben egy néhány bölcs. És nagyon tetszik nekem, hogy őket bölcseknek hívjuk. Nem nagyon szeretem, hogy ha királynak nevezik őket. Lehet, lehet, hogy királyok voltak, vagy uralkodók, igazán nem tudom. De az nagyon tetszik nekem, hogy hogy bölcseknek hívjuk őket. Mert Isten azt mondja a Bibliában, hogy ha nincsen bölcsességünk, akkor kérnünk kell. Nem tudom, hogy van-e olyan ember, aki nem akar bölcs lenni. ha szeretnénk bölcsek lenni, Akkor nekünk is ezeket a bölcsöket kell követnünk. We should follow them to Jesus. Követnünk kell őket Jézus felé. A skeptics, nem úgy, hogy szkeptikusak vagyunk, critics, vagy kriti kritizálunk, nem úgy, hogy csak távolról nézzük a dolgokat, hanem hogy dicsérjük őt. And a few words about És csak egy néhány dolog arról, hogy uh, dicsérték őt. Dicsérték őt. A dicséret az olyan, amit engedelmességben teszünk. A dicsőítést nem úgy tesszük, hogy csak, hát, kedvünk van hozzá éppen. Nem azért emeljük fel a kezünket dicsőítés közben, mert épp olyan hangulatunk van. Hogyha arra várnánk, hogy addig nem dicsőítünk, amíg amíg nem érzünk úgy, akkor lehet, hogy sose tennénk meg. És nem azért éneklünk dicsérő, dicsőítő dalokat Jézusnak, mert éppen olyan kedvünk van. But we do it in obedience. Hanem ezt engedelmeskedjük. Just like these tesszük. Wise men, ugyanúgy, mint ezek a bölcsek. They obeyed the prophecy of the star. Ők ö, ö, engedelmeskedtek a csillag proféciájának. They, They had revelation in the form of a star. Ők ilyenatkoztatást kaptak, egy csillag formájában. And they responded. És ők erre reagáltak. In obedience. Engedämmessében és követték őt. And that's how we are. És ilyeneknek kell lennünk nekünk is. We have revelation from God. Mi is kapunk jelentést Iesttől. As to who he is. Arról, hogy ők ki. What he's done. És mit tett. It's how he feels about us. És hogyan érez az irántunk. And in response to that we és erre reagálva mi dicsérjük őt. That's the normal thing to do. Ez a, a, a, a normál reagálás erre, a természetes reakció. Hogyha valaki Isten jelenlétében van, akkor az, hogy dicsőíti őt, az, az a természetes reakció. Ez nem egy ilyen fanatikus hozzáállás. A dicsőítés az egy olyan dolog, amiben ki kell tartanunk. It's a lifestyle. Ez egy ez egy életstílus. We don't just worship once. Nem csak úgy egyszer dicsőítünk. These wise men, when they saw the star, they packed their bags. Ezek a bölcsek, amikor meglátták a csillagot, akkor összecsomagolták a táskáikat. És a karácsonyi üdvözlőlapokról azt is tudjuk, hogy, hogy tevéik voltak. Rej, right? and, and they got on their camels. Felszálltak a tevéikre, és a sivatagon át uh, lovagoltak. We don't really know where they came from, but they come from a, from a long way away. Igazán nem tudjuk, hogy pontosan honnan érkeztek ő, ők, de tudjuk, hogy messziről. És azon gondolkozom, hogy talán néha úgy érezték, hogy vissza kéne fordulni. Mikor érünk már oda? You know, like <laughs> Mint amikor a gyerekekkel utazol valahova, és ott ülnek a Mikor érünk már oda? No. Ezt kérdezik. Nem, no. még nem vagyunk ott. Mikor leszünk már ott? We'll be there when we get there. Odaérünk, amikor odaérünk. érünk. de nem ezek a bölcsek kitartottak. A dicsőítés az az uh, kerül valamibe, annak ára van. Valamibe kerül nekünk. Ezek a bölcsek olyan ajándékokat hoztak, amelyek uh, királyhoz méltóak és nagyon sok pénzt költöttek el. Aranyat törmént és Mírhet. Nem fogtak vissza semmit. A legjobbat adták Jézusnak. Hogyha eljössz és Jézus lábánál dicséredőt, You bring your very best. Akkor a legjobbat akarod adni neki, He's worth it. mert ő megérdemli. You Köz, sing your best. A, a legjobb uh, dalokat, a legjobb hangodon you énekeled. Play your best. A legjobban uh, játszol a hangszerekkel. I mean De right? right. ma én kiöltöztem. De hasonlóképpen, amikor dicsőíteni jövünk Jézushoz, akkor a, a szívünket kiöltöztetjük. With Thanksgiving a hálaadással. Hmm. praise And it costs us és ez kerül nekünk valamiben you know azok számára akik rendszeresen járnak gyülekezetbe tudjátok hogy ez ez költséggel jár és és áldozatokat kell hozni tehát vasárnap fölkelünk, mindenki alszik még de, de mi már fenn vagyunk because it's worth it mert megéri. Nekünk látomásunk volt a királyról. És a legjobbat hozzuk neki. A harmadik dolog a dicsőítéssel kapcsolatban, ami kiderül a szövegből, az az, hogy az imádás, a dicsőítés, az egy örömteli dolog. Tizedik vers, mikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Ah, igen nagy volt az örömünk. Okay. Amen. I mean that's like yeah. Stereg, I mean, igen. Their hearts just leaping out of their chest. A, a szívek majd kiugrott a helyéről. Here. Hogy végre itt vagyunk. Wow. If uh, if worship of God to you is like a boring thing, Hogyha ha Isten dicsőítése számodra valami unalmas dolgot jelent, maybe you don't have the right Perspektív. Lehet, hogy akkor nem jó nézőpontból a dolgokat. Hogyha számodra ez egy szomorú dolog, maybe you don't quite understand. akkor lehet, hogy szintén nem érted, hogy ez miről szól. If you feel guilty, hogyha ez bűntudattal töltel, akkor lehet, hogy nem érted azt, hogy Isten hogyan érez irántad. He has a rescue plan for you. Hogy neki van egy terve a te megmentésedre. And the last thing about worship. És az utolsó dolog a dicsőítésről, it's, it's hogy ez megváltoztat életeket. Megváltoztatja az életedet. A bölcsek nem ugyanazon az úton mentek vissza, mint ahogy jöttek. Mindannyian különböző háttérből jövünk Jézushoz. Bűnös, büszke múltakból jövünk. És dicsőítjük őt. Neki adjuk a bűnünket, és ő nekünk adja az ő igaz mi voltát. És már nem ugyanúgy megyünk el tőle, mint ahogy jöttünk. Spirit, ő megtölt minket az ő lelkével. És a mi életünk örökre megváltozik. A dicsőítés megváltoztatja az életedet. The one that we worship, azért, mert az, akit dicsérünk, ő szeretné, hogyha megváltozna az életed. He wants you stand up. szeretné, hogyha felállnál. Stop, stop being and at the és nem szeretné, hogy a továbbra is bátortalanul lehajtott fejjel járkálnál. He wants to fill your heart with joy. szeretné, a szívedet megtölteni örömmel. And és békességgel. He wants you to live holy lives. szeretné, hogy a szent életet élnél. És bizonyságot tennél az ő jóságáról. And this happens right there at the foot of Jesus. És ez történik pontosan ott Jézus lábánál. So this is the good news of Christmas. ez a karácsony jó híre. Ez az üzenet. God loves you. Isten szeret téged. very best. És ő a legjobbját küldte, érted, hogy a te életed megváltozzon. És amit nekünk kell tennünk, az az, hogy úgy reagálunk erre, mint a bölcsek. Jézushoz jöttek, és mi is oda jövünk, és imádjuk őt. Értitek? Ez Jézusnak az üzenetem. Nem egy, egy kövér emberről van itt szó a, a piros kabátjában. Vagy a Tesco-nak a játék osztályáról. It's not about how well you can bake. milyen jól tudsz sütni. It's not about how clean your house is. Vagy hogy mennyire tiszta a lakásod. It's not about that. Nem erről szól az egész. I know. <laughs> megkönnyebbültünk? Yeah, last week we heard somebody say, yeah, um, you know, as your house is, so is your heart. Igen, múlt héten hallottunk egy másik népből egy hagyományt, hogy karácsonykor kitakarítanak, és az a, annak a háttere, hogy ők azt uh, hiszik, hogy olyan uh, a szíved állapota olyan, mint amilyen a lakásé. <laughs> Egymásra néztünk. We're in trouble. <laughs> Hoha, <bajban vagyunk. laughs> It's not about that. Nem arról van szó, hogy minden It's about the father showing his great love for you by sending a rescuer hanem arról van szó, hogy az Atya megmutatta számunkra nagy szeretetét azzal, hogy egy megmentőt küldött nekünk. Ezen a karácsonyon menjél el a jászolhoz. Imádd a királyt, mert ő megérdemli. Lord Jesus thank you so much for loving us. Úr Jézus, köszönjük neked annyira, hogy szeretsz minket. And for coming so humbly and fragilely, És hogy annyira alázatosan és törékenyen érkeztél meg hozzánk. So that you could identify identify with us completely. Hogy teljesen azonosulni tudjál velünk. Thank you for taking our sins on you as you died on the cross. Köszönjük, azt, hogy magadra vetted a mi bűneinket, amikor meghaltál a kereszten. And thank you for promising Köszönjük azt, hogy megígérted, hogy egy nap veled leszünk dicsőségben. Köszönjük azt, hogy mindez a te nagy megmentő tervednek a része. You love us. Azért, mert szeretsz minket. És atyám, szeretném megköszönni neked ezt a sok ételt, amit van. Imádkozunk azért, hogy édes legyen a mi közösségünk. Hogy itt legyél köztünk. És hogy örömmel töltsd el a mi szíveinket. Jézus nevében. Amen. Amen. Amen.